أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والموتفكات بالخاطئة فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَا مَخِنَا عَلْنَا جَلَّا جَلَالِ حُو نَتَّقْوِيَبْ نَمُونِي زِكِرِ او دسو کومونو تسکيرای اوکڑا یاره ورگی آکسانو تا جسوگ دا اللہو د اللہ دا رسول اللہ پرمانیکیو دا آغی دینا نو اللہ پرمائی و جاآ او رادلکڑیو پیراوان ومن قبلهو او آنگ چوڑان دیده غنو امم سابقا لکد نوح علیه سلاد و سلام اممت شو یاد ابراہیم علیه سلاد و سلام اممت شو لرنگ نور والموتفقاتو رادلکڑیو اغا کلو الٹکڑیشو چکم کلی اغا لاج اللہ جلال ہو دلو تعالی ان صلاتو والسلام کوم او الله تعالی د زمګه نوخ کلو په برابر باندې بودلو او دا والی ټکلو د قانونو په اړه نو هغه انتهائی کته الټه شوي کله زمګه کې د نن ته لري نن نو کې د ټولو نکته انتهائی زیده بحر مردار وت ویل کیږي په میت وت ویل کیږي اوردن علاقې کې ندا الله جل جلاله دا قران کوم لوت د لوت علیه السلام د قوم کلی غول ټکړو الله پرمای فرعون او د فرعون مخکی راز را کوم د لوت علیه السلام دی رات لو په بل خاطیا بالافعال کارونو باندې چې هغه خطا کارونو چې هغه چا کې شرک موجودو زارنګ چې هغه غیر الله دی عبادت موجودو دارنګې چا کې شرک سره سره حال بعضیم واده لکانو نه خپل شواد برابرول لکه کوم د لولات اوسلام نودي را تللوکلو په خط باندې په شرک باندې او په باندې پااس رسول عربیم نودي ټول چې کم تیر شودي نهپمانې کړی وه دره خپل نو دی زی که یو نکتان تیان سا تا دا ٹول کو من اپنا پرمانایی شرکو نو پیغنبری دا د الله من خوشن، دینی دا اللہ نو من خوشن عذاب الله مختلف ورکلدی نو حاکیقی حکمت سوأ لا تا معلوم لی چه عذاب مختلف تی او کا متبادر متبادیر گوری دا دا وکڑو چه لیسلی ملک و مصر و حاضÜح لانهارو تجری مه انتحتی تازو سنگ موسى مان اطازو نو گوری میسر زمہ په قبضه کې دي او د نهرو نه په قبضه کې دي د نهرو نه بادشاه او کنټرولر زم چیکل هغه په دې خبره تکبر کو نه په هغه نهرو کې الله جل جلاله هغه سکه هلاک کو تبا او بربادي کو کو وګرو منکو منوښت د نو عليه صلوات و سلام کوم ته نو نو عليه صلوات سلام اغي ته پنځوس کمن زر کلا دعوت اوجلو او بالکل د دعوت اوجلو شي غریبانه ایس اثرونو کو لوط عليه السلام الله ته وي الله ته پرمایل چې لا يؤمن من قومك الا من قد امن ستاسو قوم نور څوک یې مان نروډي کم چې راول دي اگر راول نو بیا غا خيره وکړه سينه وکړه دا چې الله ته وي چې بس نور په ایمان نراړي نو الله یې رضما کوي پاتکا الله ته پرمایل چې یو کافرم پرې مقدس مکه باندې چې دغزې راغزې مپرې د ځکه الله یلیدو الا کفاره د دینکه سباله پیدا کې کافران کا. نو دل کافرانو پاجران. او پاجرانو پیدا کې دا روان نسل هم بیکاره د ځمکې خدای پاکه نو د ځمکې د پاکه خبره والله جل جلاله په ټوله ځمکه باندې توپان راوستي چې د غندخړه لاس کې ختم کړي د کافرانو او پاجرانو نو غي بنيم الله توپان راوستي چې د غندخړ پاکو او هر چی سمودیانو نو غي لپ چې سره هلاک خبر ځای اندازه آغې پچه سره هلاک لې ځکه غي یو بل لچري او یو بل تیز یو بلله دعوت ورکو او قتل الله جل جلال <سؤال> هو غوی چې س چغې وال نو الله پهغ چغ سر هغې سکلو چې کله د الله مجزای په چغ سرهکړه ی بل له اووا ورکو تیزی ورکړه او قتلته نو الله تعالی غوی په چغې سره سکلو حال او هر عادیان نوهغ پهطاق باندې غورو من اش د من نه قووه زمونږ نه په تااقت کې مضبوط سووک دی الله جلله جلال هو په هوواه وسته بایک شی سره هغ سره الله جلله جلال هو تبا و برباد کلو. اغیب پا قود داوکول اللہ و تو خودل جو پیوبارک شیم تبا و برباد کلو. دارنگی کو اگوری اب رہ دا نو اب رہا غٹ جلال جلال حداغ تکبر و مات پا په وړو وړو مرغو ابابیل باند یا اللہ سکر تبا کلو. او هرچ دا قومی لوتو دا لوت علیہ السلام قوم نو حقیقت اولتا حقیقت دا دا چه انسان شهوت برابری نو دا زنان الله تعالی ځنه د دې لپاره پیدا کړی د خودی حقیقت الټک نو الله تعالی پیدا کړی الټک خبر ده دا لګنه چې تاسو د مقدس مک لایقان نه بلکې د مقدس مک د لاندې په کاري نو چې دیوم شی الټک نه الله به ملزم کسر الټکلو حال نور حقیقت الله د علم ده بهر حال ازواؤل بیان په تفسیر القرآنی بالقرآن د یو تفسیر د اغه د نکات د برخه اگلی کېږي نو بهر حال الله تعالی علم دی. فاصودی کی ټول شریکو جرم کې فاصون نفرمانی وکړه دی رسول ربهم ذ رسول ذرفت بل نف اخذهم انسل الله دی لرا اخذتن بنسل سرابیتن سیوا پزیاتی سره یعنی دی په لګاظه بھلا کې دل کلا اترزی آتش سبع لال وش په اترزی اوره واستنو په یو ورځ باندې دی الله هلاك ولا په عذاب سیوا خبر دی د سره په یو دزمی پی په یو دزېو کې ددا خبر دی نه پدې کومو کې تا و د الله نفرمنیو بدماشي پکې وا الله وي مال غو ته سیوا عذاب باندې یو دز مړیدل په یو دز ملنک په یو سلی ملنک په یو ور سپسیلی په دې باندې هم سیواره واست او مليو ته وګړه کاږي صرف برق هيجو له ټکولو نظمکه کيم ور منډل وکاڼې پيم دا چې دا نورم راواله کپلګو به هله کې دا الله پداسې وبراوست چې د غون نه برللې خبر ده انده لارنګې په اونې نو هغه نو ټول لو باندې الله وی موږ دی 19 ف اخذهم العلوي وفالاوني سلذیل را رب 19 سلذیل را اخذت الرابیه فاغنی سل سیویس را پانی سل سیویس د ضرورت سیوا سیوا زبونه په الله جل جلاله را او ابا زمانه رابیه سخت کړه یعنی فصاح از سر ان لما تعلم وحملناكم في الجاریه الله جل جلاله فرمای ان لما تعلم د نوح علیه السلام و سلام د کوم واقعاو د پنځم واقعې ذکر کیږي د صورت کې اجمالا الله يار ورکی پاګیسه اوی باندې الله جل جلال هو طوفان راوستو اتلسم سي پارکه التم صورتي مومنون کې تفصیلا د دې واقعا صورتي هود کې دولسمه کې تفصیلا تیر شی اتم سي پارا صورتي عراب کې د دې واقعات تفصیلا ما ذکر کړو دې کوم دا, دا الله نفرمني وا پنزووس کم زر کلا اغه نوح عليه السلام دې ته دعوت ورکو هو بار ها لخرې خبره اعزان براگه. نو اللہ تلا زکر کئی چه اننا لما تو علماء یکینان مونگا پا کم وقت کچو بو اغا تجاوزو کده حدنا. دیر اینتی هایی اوچت شو بس انسان تینگی دی شو نو حملنا کم فی الجاریا منگا تاسو سوارک لے تو کشتاکنو دا خود موجودا حل کتال لاؤی. نو دی خنو اخو نورو محملنا کم اے حملنا آبا اکم کنتم فی اولادی هم. ستاسو اغا فلاران اغه مونږ پټیشته کې اوچت کړو همال لکم اوچت کړ تاسو انستاسو پلاران پلان فی الجاریه فی سفینه الجاریه پاکیشته کې اگر روان و چې کما حضرت نوح علیہ الصلاتو والسلام د الله جل جلاله حکم باندې جوړه کړو نو وی کې الله ويمږه تاسو اوچت کړ لنجعله تذکره الله وی دیره پرچې مونږه ګرزو دا کیشته تذکرتن نسیت مونږ ګرزو دا حادثه او دا واقعیا دا یو نسیت ګرزو مومن تنم نصیحت والی جوګره الله که سه عذاب را ولی نو الله جل جلال مؤمن له تنظیم کئ د کیشته انتظام وکړو ټول حلاقی کې وایي ته الله نه جاتو او کافرین تنم عبرت والی چې وګرو دا تر الله جل جلال جلاله ههلاکول نو بیا انسان په اس صورت او په اس طریقه باندې ځان بچکولې نشي نو الله جل جلال جلاله س طریقې سره غي څکول هلاکلو تبا و بربا دکړو تذکرہ تذکرہ دښنه هدی کارت هم موجود عربی تذکرتن ا موعدتن یستدل بها یستدل بها تذکر و نصیت چې پاګې باندې انسان دلیل نسی کافرم او یریږي په دې عبرت والی مؤمنم او خوشاله شي بشارت چې الله په ایمان او قامال باندې سور کئ نجات ور کئ وتا یها او یاد کړي دی واګې لره اذن او وا یها یادون کی غوګنه ور او دا یاد اوساتی چې الله جل جلاله هوځي نجات ور کئ او دسه هلاکو لوم کئ ضا ن خور په اضاب ف وخت کې نوخوا چې فکلی شي فی سوورې په شپله کې نوله جلله جلال هو پرشتمو ک د ااف لا سلاات اسلام انتظار کې ده چې سیم هغې ته حکم شي د دغه پرشته چې کمکرره د هغه به شپله وي اواز بره نو شپله دوديقدری دي نو بعضې ولهما دری او بعضې د دو ګرځ د سفت ګځ د دی کې تاسو ته شلم سفاره کې تاسو ته څما تحقیق کړو اخیری صورت چې ختمه کې ده صورت کثس نه مخکي صورت هغه کې ماته او تفصیل کړو بهر حال تحقیق د دواړو یو دسو کې درې ګرزي او سو کې دواګرزي دواړو کې داسې خاص فرق نشته یو یو کول او صاحب ګرزي نه راوي دوی او باز دری ګرزي دل تک مشپله مراد ده د دل تړم به مراد ده او کډو ممراد ده راځي هو کول دا چې دل تدوی مشپله مراد ده او کراین او دلایل روست موجود دي سمان بهچی پرشتې هغه به د کناروده سمان باندې عرش په پرشتتو چېت کړي په ما من کتابه چاته کتاب په خلی لا ملو شو نو دا د دوی مشپل وختې ځپ بش پله سر خو به ه په نه کېږي هغې نه وخت کای پاله د هغې روستو به بیا دوباره مخلوق دو مشلڅ کې پیدا کي او دا حالات په نو دا دلته چې کمم تکرره ده د دوی مشپلا ده ضا پس په او وختې نوفیه چې فی سورې په شپلا کې نف ختون واحد ن ختون پس پہلا ایو سرا وحملت الارض والجبال وحملت او اجت کرشی الارض زمکا والجبال او غونه نفدکتا دکتم واحده فدکتا دکتم واحده اجل کرشی پجټ کی ایو سرا نو زمکا زټول زمکی په شان د ایو زمکی شی تسنیه ضمیر استعمال کول ټول ټول او دا رنګ غونه ټول دی ورونه په شان د لکه دوه زونه حواله او یو بل له رو بغه او مکمل سکه هموار کې نو د زمکه او د غرونه د با الله جل جلاله یو بل راو بغی او ټول په هموار میدان کې ځکه سورته قیامت کې جهوا الله جل جلاله سورته مزمل کوم ذکر کړی کې سیبم مهيله سورته واقع کې هبا ام منصور عبد ک دک کتا دکتا واحده بابو ستا بست دتا واحده چا معنا کړه دوه بکول او پره هموار بکلشي په هموارو یو سره بالکل لا ترفیه ای وجم ولا امتا نو بده کې داسې چې هغه دی بلکل لړ یو نهدي پهې داس چکن دی سوکدي په کې پشي بلکل یو هموار میدان به ک الله جله جلاللو او د مخلوات دهغې حشر به په دغمکه باندېغ وکې نو فض کته جک په ورکلیشي ته جړې یو دوالوله په ک ورکړلی شي یو یا دواړه به هموار کړی په یو همواره ولو سره سرله راجیح ده چې بلکل ااجاب به د ګټ کې هموار ب کې میدان به کې په یو په دغه بانند دی وقع تل واقع واقع به شي وواقع کدون کې واقع کدون کڅوک د کقییا کبرا یو یا مت سوه دی انسان ممر دے بس مړ شو کیامتتی یو کیا کبرا کوه دی چې ټول دزمک را پااسې حساب ک ساب جار جانم نو هغه به وواقع شيدل تهقیې مت کوبراهمررات دی وقعاتل واقعیا م دغ د پور لر و جافراون اور اتل کڑیو فراون و فراون, و فراون و من وا بچا قبلہ وا قوم نو چولاندې ددنو والموتفقات او کلولت کړې شو بل خاطیته پشرکو ګنا سرا تاسو رسول ربیم پس دینه پرمانیو کلا د رسول درف خپل د در پیغمبر درف خپل هر یو کوم د خپلې غبر نهفرمانې وکړه فاخ د هم په سنیسلل الله دو لره اختن رابیتن پنینسلو سیوان سره یا پنینسلو سختو سره ان نه قینمونګالله پر معله ما پهغ وخت کې توغ ما هوې سوان شي تجاوز ی کو د حد نهېوا نو حملنا کوم سوار کړیو تاسو لرا یعنی بلاران تاسو لرا فل جاریته پاکستان روانه کې لن جعل حاضر پرځ موږ ورځو دا کېټه او دا واه کیا ذکرتن نسیت او فند و تا او یاد کی دلرا او دون او وایا او یاد اون کی فیدا فسف او وکه نفخ فی السور شفک و لشیف شف لای کی نفخۃ واحده ففک یوسرا و حملت الارض والجبال او چته کلی ش جنس زمس کا او جنس اورنا پدکتا دکتم واحده پس اجل کولشی دد والا پجلا کول یو سرا او هموار کرشی نو فیاوم ایذین پد غورز باندی وکعت واکیا واکی بشی واکیا کی دن کے قیامت الحمدللہ رب العالمین و النعمت للمتقین صلوات sallallahu